Capitolul 4. Deci, ce vom zice că a dobândit după trup strămoșul nostru Avram? Căci dacă Avram s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu, că ce spune Scriptura? Și Avram a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Celui care face fapte nu îi se socotește plata după har, ci după datorie, iar celui care nu face fapte și crede în cel ce îndreptează pe cel păcătos, credința lui se socotește ca dreptate. Precum și David vorbește despre fericirea omului căruia Dumnezeu îi socotește dreptatea fără fapte, fericiția aceea cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate i s-au acoperit, fericii bărbatul căruia Domnul nu îi va socoti păcatul. Deci fericirea aceasta este ea numai pentru cei în prejur sau și pentru cei ne în prejur, Că zicem, îi s-a socotit lui Avram credința ca dreptate, dar cum îi s-a socotit când era tăiat în prejur sau când era netăiat în prejur? Nu când era tăiat în prejur, ci când era tăi... netăiat în prejur, Iar semnul tăierii în prejur l-a primit ca pe cei a dreptății pentru credința lui, din vremea netăierii în prejur, ca să fie el părinte al tuturor celor ce cred netăiați în prejur, precum a li se socotii și lor credința ca dreptate și părinte al celor tăiați prejur, dar nu numai al celor care sunt tăiați prejur, ci și care umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avram pe când era în prejur. pentru că Avram și seminția lui nu prin lege au primit făgăduința că vor moșteni lumea, ci prin dreptatea aceea din credință, căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat, căci legea precinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avram, care este Părinte al nostru al tuturor, precum este scris, Te-am pus, Părinte, al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, al lui Dumnezeu, care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt, împotriva oricărei nădejdi, Avram a crezut cu nădejde că el va fi Părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus, așa va fi seminția ta. Și ne slăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amurțit, căci era aproape 200 de, de ani și nici la amorțirea pântecelui Sarei, și nu s-a înduit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință dânslavului lui Dumnezeu, și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă. De aceea credința lui s-a socotit ca dreptate, și nu s-a scris numai pentru El că ei s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi cei care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră.